U uste ez e, usteak haagoaren e, osstpakizuna, Ez da inoiz Euskaldunen partetik egin izan, ziketa frantsesen partetiktik. zena eta e, eusskaldentzat egun hori zapalkuntza egun bat izan da ez festa egun bat betiari. E, gure e, bora, zapalkuntzaren... E, eguna dirazten dugu ezin. Arken finean, e, usteilak amalagoean ateratzen dituzte frantxesik burrak eta hor sinbolizatzen da haien aldetik nola jasaten dugun guk frantxes Beraz guk ere bai, erabili behar dugu ejateko ez, gu ez gara identifikatuak sentitzen horrekin, eta guan bokukatu behar dugu eta ez bat erakutsi ezin gara gelditu hotzan, hoge naukean.